21. Призахідне сонце обернуло колію, що тягнулося вздовж шосе 92 на рожево-червоній лінії Полум'я, іначе прожектором освітлювало знак попереду. «Ласкаво просимо в Дюпрей, Південна Кароліна, столиця округу Фейрлі, населення 1369. Гарне місце для туризму і ще краще для життя». Денні Вільямс повернув першим фургоном на ґрунтове узбіччя. Інші за ним. Він поговорив з людьми у фургоні, місіс Сіксбі, лікарем Евансом, Мішель Робертсон і підійшов до інших двох. «Рації вимкнути, навушники вийняти. Ми не знаємо, на яких частотах слухають місцеві чи штатські. Мобільні вимкнути. Тепер це закрита операція і вона такою залишиться, аж доки ми не дістанемося льотного поля». Він повернувся до головного фургона, сів за кермо та обернувся до місіс Сіксбі. «Мен, усе добре?» «Усе добре». «Я тут з примусу», – нагадав усім лікар Евенс. «Заткнися», – сказала місіс Сіксбі. «Дені, їдьмо». Вони заїхали в округ Фейрлі. Там були хліви, поля і грубки сосен з одного боку дороги, залізнична колія та інші дерева з другого. Саме місто стояло лише за дві милі. 22. Корін Роусон стояла перед кінозалом і тренділа з Доном Пітоном Гаулендом і Деріком Штриком Чефіцом. Після знущань у дитинстві від батька і двох із чотирьох старших братів Корін цілком подобалась її робота в задній половині. Вона знала, що дітваки називають її Корін Ляскалка і це нормально. Їй удосталь давали ляпасів у трейлерному парку в Ріно, де вона виросла, і на її погляд як гукнеться, так і відгукнеться. Крім того, це все задля доброї справи, типова ситуація, в якій усі виграють. Звісно, тутешня робота має й недоліки, як мінімум те, що тобі в голову набивається забагато інформації. Вона знала, що Дерек хотів би її трахнути, а Дон – ні. Бо Донові подобаються жінки лише з удвічі більшими цицяндрами і додатковим баластом на кормі. І вона знала, що вони знають, що їй нічого такого від них не треба, принаймні нічого подібного. З 17 років вона грає лише за іншу команду. Телепатія завжди має крутий вигляд у книжках і кіно, але в реальному житті капець як бісить. І ще оце годіння, ще одна болячка. І телепатія посилюється, ще більший недолік. Прибиральники і санітари ходять туди-сюди між передньою і задньою половинами. Це допомагає, але червоні доглядачі і доглядачки працюють лише тут. Є дві команди – альфа і бета. Кожна працює по чотири місяці, потім чотири місяці відпустки. Корін уже майже відбула свою теперішню чотиримісячну зміну. Вона ще проведе тиждень-два відпочинку в містечку для персоналу неподалік, відновлюючи своє звичне «я», а тоді повернеться до свого будиночка в Нью-Джерсі, де вона живе з Андреа, яка вважає, що її партнерка працює в надзвичайно таємному військовому проєкті. Надзвичайно таємний – так, військовий – ні. Телепатія низького рівня мине за час перебування в містечку, і коли Корін повернеться до Андреа, і сліду не залишиться. А після перших кількох днів наступної зміни телепатія знову почне повільно проникати в голову. Якби Корін могла співчувати, це вміння з неї здебільшого вибили до 13 років, вона б поспівчувала лікареві Галасу і лікарці Джеймс. Вони тут майже весь час, а значить це гудіння для них постійне і видно, як це на них впливає. Вона згадала, що лікар Гендрікс, головний медик інституту, дає лікарям задньої половини уколи, щоб обмежити поступову деградацію, але є вагома різниця між обмеженням впливу і блокуванням. Горі Скеллер, червоний доглядач, з яким вони дружили, називав Гекля і Джекль високофункціональними психами. Він казав, що хтось із них врешті-решт здуріє на зовсім і верхівці доведеться шукати свіжі медичні таланти. Для корін це не важило. Її робота полягає в тому, щоб діти їли тоді, коли мають їсти, розходилися по кімнатах тоді, коли мають розходитися Що вони там роблять, її вже не турбує Дивилися кіно під час кіновечорів і не порушували стрій А якщо порушують, ляпасами вона їх повертає куди треба «Овочі сьогодні якісь буйні», – зауважив Дон Пітон «Їх чути звідси» «Та ж готові, коли підемо годувати їх о восьмій» «Уночі з ними завжди гірше», – сказав Дерек. «Я не... то якого хера?» Корін також відчула. Вони звикли до гудіння так само, як люди звикають до шуму холодильника чи деренчання кондиціонера. А тепер раптом він зріс до рівня, який їм доводилося терпіти під час кіновичорів із бенгальським вогнем. Та під час кіновичорів він долинав із-за замкнутих дверей палати А, також відомої якого Чебаза. Тепер вона відчувала його там, але також із інших напрямків, ніби вихор сильного вітру. Із кімнати для відпочинку, куди діти подалися згаяти час після показу. Спочатку туди пішла група тих, яких ще можна було вважати дієздатними, тоді кілька в передовочевому стані. «Якого хера вони роблять?» – крикнув Дерек. Він стиснув голову руками. Корін побігла в кімнату для відпочинку, на ходу дістаючи шокер. Дон за нею. Дерек, мабуть чутливіший до гудіння, а може просто більш наляканий, залишився на місці, стискаючи долонями скроні, наче боявся, що в нього вибухне мозок. Коли вона дісталася до дверей, то побачила близько десятка дітей. Навіть Айрі Стенгоуп, яка після завтрашнього кіно 100% відправиться на овочебазу Вони стояли колом, тримаючись за руки, і годіння тут було таке, що в корін заслюзилися очі Їй здалося, що в неї навіть пломби завібрували «Треба новенького дістати, недоростка, думаю, це він усе затіяв, треба шваркнути його, і коло розірветься» Та після цієї думки пальці в неї розігнулись, і шокер упав на килим. Позаду, чутно, крізь годіння, до неї долинав голос Дерека, який кричав, щоб діти припинили те, що вони там роблять, і розійшлись по кімнатах. Чорна мала дивилася на корін, а на вустах у неї грала пихата посмішка. «Зараз я її з тебе виб'ю», – подумала корін, а коли підняла руку, чорна кивнула. «Правильно, лясне». Ще один голос приєднався до Каліші. Лясне. Тоді всі інші. Лясне. Корін Робсон узялася лупити сама себе. Спочатку правою рукою, тоді лівою, раз за разом, дедалі сильніше, усвідомлюючи, що її щоки спочатку печуть, тоді палають. Але це усвідомлення було слабким і віддаленим, бо тепер годіння стало зовсім не годінням, а грандіозним. Відлунням із середини Вона впала на коліна, а Дон пронісся повз неї а Ну, припиніть! Що ви робите, довбані малі? Його рука здійнялася, тоді пролунав електричний тріск, бо він шваркнув собі межі очі Дон смикнувся назад, ноги розбіглися і зібралися знов докупи у смішному піруеті Очі вилізли з орбіт, рот роззявився і всередину він всадив дуло шокера Тріск електрики вийшов приглушеним, але результат було видно. Горло роздулося, наче сечовий міхур. У ніздрях блимнуло блакитне світло. Тоді він повелився на обличчя, від чого тонке дуло шокера забилося йому ще глибше в горлянку аж до основи, а палець усе ще конвульсивно смикався на гачку. Каліша повела їх у коридор житлової частини, не розмикаючи рук, ніби першокласників на шкільній екскурсії. Дерек Штрик побачив дітей і подався назад, однією рукою стискаючи шокер, другою – ручку дверей кінозалу Далі по коридору, між буфетом з одного боку і палатою А з іншого, стояв лікар Еверет Галас, роззявивши рота А тоді по двічастих замканих дверях овочебази загупали кулаки Дерек впустив шокер і підняв руку, яка його перед тим стискала, демонструючи, що він беззбройний «Я вам нічого не зроблю», – заскиглив він. «Робіть, що хочете, я вам нічого не…» Двері кінозалу захряснулись, обрубуючи його речення, а заодно три пальці. Лікар Галас обернувся і втік. Двоє інших червоних доглядачів з'явилися з кімнати для персоналу за сходами крематорію. Вони побігли в бік Каліші та її імпровізованої команди, обоє з шокерами напоготові. Пара зупинилася біля замкнених дверей палати А, шваркнула одне одного і впала на коліна. Так вони й продовжували обмінюватися ударами струму, доки зрештою обоє без не звалилися на підлогу. З'явилися нові доглядачі, які чи то почули, чи то відчули, що відбувається, і відступили. Деякі вниз сходами крематорію, а це мертвий кут і не лише метафорично. Інші – назад до кімнати для персоналу чи лікарської кімнати позаду. Ходімо, ша. Ейвері дивився в коридор повз Дерека, який ривів під скривавленими кусками пальців і двох непритомних доглядачів. «Ми що, не тікаємо?» «Тікаємо, але спершу маємо випустити їх!» Шеренга дітей рушила коридором до палати А у серце гудіння.